nak masuk pakai topi keledah dalam surga tak ada orang pakai topi keledah tak ada, pakai cepih tak ada ha, pakai uniform surga daripada sekarang supaya layak masuk surga boleh eh, insyaAllah insya oh, sekali lagi saya datang semua orang berserban cukup cantik mana-mana eh? yang tak pakai saya baling dengan putul ya eh? Dah cakap insyaAllah pula tak pakai. Rugi Rugi kalau daripada muda sampai tua pakai serban Banyaknya sembahyang Nabi kata sembahyang tak berserban Satu Sembahyang pakai serban tujuh hulu Entah tidak? Entah ha, Kita sudah rugi daripada muda sampai tua tidak berserban ha. Jadi muslimin dan Muslimat. Orang yang hati bersih Maka lapang dada Luas dada memperjuangkan Islam ha, Macam kita ni Daripada dulu sampai sekarang Perjuangkan Islam Nila yang nak, nak di Nak dihijrahkan Daripada perjuangan-perjuangan Yang menegakkan kekafiran Kepada perjuangan-perjuangan Yang menegakkan menegakkan Islam Jangan jemu, Jangan putus asa Nggaklah sabar sampai bila-bila ya? dan orang yang bersih hati itu lapang dada membela dengan harta benda dan jiwa raga kepada Islam sebagaimana yang Allah Taala kata dalam Al-Quran al-adikum ala sidaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ha, tadi yang kita derma-derma tadi itu bi, bi amwalikum cuma sikit sana ya yang tonton derma tadi sikit sana banyak lagi yang kita beli televisyen beli beser sering. seringge ada pula sedekah seringgit makan sate Sepuluh ringgit. Ringgit. Yang masuk sedekah, yang masuk surga sedekah ke makan sate. Makan tu biar. Sedap sedekah tu tapi seringgit. Yang bida dari pegang kita seminit dua minit Dia Siapa. Ya, Baik kita tak nak pegang. Sedap pegang lama ni? sedekah seringgit nak berapa lama ya. atau bidai dari pegang juga tapi sekejap saja nak pegang lagi ya. oh kalau sedekah banyak semalam-lamalam pergi dengan bidai dari ya. seringgit, seringgit, seringgit ha. dulu saya pun macam itu hati kotor ya. nak sedekah banyak tak boleh orang bagi saya boleh saya nak bagi orang tak boleh tapi bila saya berzikir ya untuk Islam ni tadi Lapang dada, luas dada. Apa saya baca? Raja tu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil qur'ani imamah wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi wa rasulah. Raja tu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil qur'ani imamah wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi wa rasulah. Allah, uh, Allah. Saya boleh tolong orang yatim, saya boleh tolong janda, saya boleh tolong mualaf, saya tolong budak mental, saya tolong budak penagih. Kira satu hari lapan ratus, satu hari bukan satu bulan. Ha. Satu bulan dua puluh empat ribu pembayaran. Cepatlah dekat senarai kita. Lagi orang lain, Tapi hati bersih ya? Dulu tak usah sedekah 800 8 ringgit pun saya sayang <laughs> Macam tu ya Alhamdulillah Saya syukur kepada Allah Tiap-tiap hari saya sujud syukur ya? Sebab saya boleh buat perkara yang bersih seumpama bersodakot kepada anak yatim, janda mu'alam, budak-budak perempuan beranak, tak ada suami satu hari 8% ada pernah tolong janda? tuan-tuan semua, ada pernah tolong janda? ada? kalau ada tolong pun ada udang sebalik batu bukan sebarang tolong Sayyidina Ali karamallahu ajha, dia bersehat, Dia nampak janda-janda susah. Dia tak nampak dia susah. Sekarang kita tak nampak susah orang lain. Yang kita nampak kita susah. Sebenarnya kita tak susah. Cuma cari itu. So, cari susah. Ha, nak tidur pun susah payah hutang tu hutang Tidur saja lah. Tak susah. Ha. Tengok binatang-binatang Dia tak susah Dia, dia ti, tidur tidak cari tu Susah Kita tidur tu pun cari susah Ya yeah. Hutang tu hutang Pinjam tu pinjam Atas lantai ada kapet Atas kapet ada tilam ya, Ada katil Atas katil ada tilam Atas tilam ada cadar Atas cadar baru ada orang Atas orang ada orang lagi Punya sedap itu Macam mana nak bangun malam bertahaya Jadi muslimin dan muslimah Orang yang hati bersih Lapang dada, luas dada Pada melaksanakan hukum Islam Sekarang hukum Islam tidak terlaksana Yang kita tidak boleh beramal dengan amal Islam yang alip ulama tidak boleh melaksanakan hukum Islam Yang pemerintah tidak mahu dengan hukum Islam Rupanya semua hati, ko, hati kotor Pemerintah hati kotor Alip ulama hati kotor Rakyat jelata pun hati ko, kotor Masing-masing tidak lapang dada Tidak luas dada dengan Islam Jadi kalau nak dapat bersih hati Bacalah satu zikir yang diajar oleh Nabi Yang Nabi kata Di antara orang-orang Yang dapat melepasi Siratul Mustaqim itu Ialah orang yang membaca Tiap-tiap lepas bayang fardu Tiga kali Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil qurani imamah Wabil muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasulah ringkaskan bersih punya bersih hati tadi itu saya ingin dalam hati itu terdorong ya, untuk ya, berhijrah daripada politik kafir kepada politik islam nah, kemudian ala kodar saja yang saya tahu untuk menerangkan apa dia politik islam siapa yang pimpin politik islam Gulu, saya belajar di sekolah. Kalau betul, raih. Betul tak? Kalau salah, pang pangkah. Tapi politik yang ada sekarang ni di mana juga bukan saja di Malaysia kalau raih salah. Pangkah Betul tak? Saya belajar dulu baik sekolah Melayu, baik sekolah tapi sekolah kebangsaan tak belajar. Saya belajar di sekolah Melayu daripada darjah 1 sampai darjah 6, nombor 1 aja. Nombor 1 aja. Saya belajar sekolah Arab daripada rabib ibtidai daripada ibtidai sampai rabib sanawi, nombor 1 juga. Sampai guru-guru bertanya dengan saya Apa yang kamu amal Ghazali tadi Masa itu saya umur 12 tahun Saya dibacakan doa oleh datuk saya Tiap-tiap ya. pagi -tiap hari Jumaat Sebab hari Jumaat itu hari jadi saya Dia bacakan doa ni Allahumma razuquhul fahma wal ilma wal aqla wal khikmah ada Setelah baca salawat tiga kali, baru baca doa ini. Kalau anak perempuan, kata datuk saya, Allahummarzuk hal. Hal. Ya. Domer mu'anasi. Allahummarzuk hal fahma wal ilma wal akla wal khidmat. Ya. Kalau anak tak ada, cucu tak ada Baca untuk diri sendiri Allahumma razuknal fahma wal ilma wal hikmah Allahumma razuknal fahma wal ilma wal akla wal hikmah Serdik Terang hati Sebab itu saya ceramah Berapa jam pun boleh Sebab terang hati Saya nampak apa yang saya nak cakap tapi kebanyakan ceramah saya menyeru, mengajak, membersihkan hati. Ha. Tidak ada ceramah yang umum. Kebanyakan saya khususkan pada membersihkan hati. Supaya dapat amal yang bersih. Dan Muslimin dan Muslimat waktu sekolah Melayu tu, saya sempat sekolah Jepun. Tuan-tuan tak tahulah. Sekolah Jepun pagi-pagi eh, suruh ngadap matahari kemudian lagu negaraku Jepun Me oto o kae no sora akete kagaya giba kepala bapa dia Guru besar marah dekat tadi dipanggilnya saya sepaknya saya Berani kau cakap kepala bapa Jepun semua orang kampung takut ya Ditujar dengan batang senapang dia Ada yang dicucuk dengan benet dia Engkau pula berani Cakap kepala bapa dia ada Disepaknya saya Rupanya saya ni kecil-kecil dah berani Apa lagi Bosar macam ni Lagilah berani, lagilah berani. Macam hmm. Apa saya nak takut ya? <dusuk> Sebab selain daripada Allah Tidak boleh memberi bekas Jadi muslimin dan musliman Kalau nak cerdik Anak, laki-laki, eh, anak perempuan Bacakan salawat tiga kali Lepas itu Mbuskan pada ubun-ubun Kanak-kanak itu pada hari jadi dia Kalau hari Jumaat Pada pagi Jumaat itulah Mbuskan tiga kali Saya ada anak lima belas Termasuk anak angkat Tiga jadi lapan belas orang Semua cerdik Ada cucu empat puluh enam Semua cerdik Banyak yang hafal Quran sebab itu anak saya cucu saya dia buka pondok anak perempuan yang tua buka pondok darul tuwa anak saya nombor 3 lelaki-laki dia buka darul ulum dan saya sendiri buka darul akhir cucu saya baru balik daripada uh, Syria buka darul tahfiz Ini ya? inilah adat yang saya suruh baca kepada anak saya -anak, kepada anak-anak. Alhamdulillah, dekat. Jadi tuan-tuan, kalau tujuh tak ada, anak tak ada baca. Allahumma raddu kenal wal ilma wal aklah wal hikmah. Ambil di salaan. Nanti kepada sahabat saya, ha, uh, mualaf Ismail, kemudian tuan-tuan lah. Kerana kita ada nak hantar. Ha uh, Tiga orang lagi pelajar darut asli untuk melanjutkan pelajaran lima tahun di Syria. Ya? Kalau tuan-tuan derma lebih sikit, janganlah seringgit. Ya? Paling kurang RM10 ke RM50 ke. Maka boleh membiayai mereka belajar selama lima tahun. Dan mudah-mudahan balik menjadi ulama dan kita semua dapat saham. Boleh? Nah, InsyaAllah sambung sedikit lagi. Kota so, nampak macam dah marah dengan saya Tapi saya tak habis Udayanya Jadi muslimin dan Muslimat Daripada politik kafir kepada politik islam Jadi Politik islam itu Yang pimpin mesti ulama Kalau tidak dipimpin oleh ulama Tidak berjaya Berhijrah daripada Politik kafir kepada politik islam Kepada pemerintahan kafir kepada pemerintahan Islam Sebab itu kita merdeka 50 tahun Bukan berhijrah Kepada Islam Kita berhijrah kepada Kapir well, Sampai orang kapir itu Boleh dapat tokoh Maalhid, hid Al -Hijrah. Dia pun tak bertindak Daripada kapir kepada Islam Kita bagi tokoh kepada dia Awaklah tokoh Maalhid. hid Kepala otak tak berjulah Orang yang kotor Diletakkan pada tempat bersih Sedang pakaian Selagi dia kotor Tidak dipindah pada almari yang bersih Pakaian kotor Ada kita letak pada almari bersih Tak ada. Melainkan di tempat yang kotor itu Kenapa orang kapir Kita bagi dia tokoh masa ha. Takut-takut satu masa Kita pula orang Islam Dibagi tokoh Taipusan di lagi, tokoh toko where, where. lu sudah tadi nama saya Tokoh mahal juga. Ini kali gua kasih sama lu toko air besar. Macam mana? Nasi sudah tak pun, nasi sedih muka ya Astagfirullahaladzim. Yeah. Jadi siapa ulama yang layak? Ya. Yeah. Siapa ulama yang layak untuk memimpin kita daripada politik kafir kepada politik Islam, daripada pemerintahan sistem kafir kepada sistem Islam. Kalau kita jumpa ulama, itu, kalau kita jumpa ulama, itu, saya belum cerita siapa ulamanya. Tak masuk saya, tidak termasuk saya, ya, saya tak masuk, ya. Belajar dengannya. Kalau jumpa ulama' tu nanti belajarlah dengan dia. ya. Ikut pimpinannya. Dan ikut tunjuk ajar dia. Selamat kita. Dua, bertanya kepadanya. Kita bertanya dengan orang alim tu jawapannya tepat. Ya. Ya. Kalau tidak nanti kita bertanya jawapannya tak tepat. Apa nak buat Teriuk nasi itu? Jawapan tak tepat. Apa nak buat Teriuk dah? Periuk nasi. Apa nak buat? Tak ada kuasa, ya. Karena bukan bukan ulama. Yang ketiga, ziarah akannya. ziarah ha, akannya, ya? Selalu ziarah kepada orang alim, ya. Yang keempat Mohon doa daripadanya Jumpa orang alim yang saya akan sebutkan ini Yang layak menjadi pemimpin Kepada perjuangan Islam Kepada politik Islam ha, Maka Mohon doa daripadanya Sebab doa orang alim ber Berkat Orang-orang ha, ya. alim dulu Berkat Saya belajar dengan seorang wali Allah Nama dia Tuan Guru Haji Hussein Haa boleh balik tuan guru, boleh. Selamat kau, anil ya robbal alamin, berkat tuan. Satu ketika, ya. ada murid lain pula balik boleh balik tuan guru tak boleh nak balik lain kali. Balik juga sampai tengah jalan ada musibah. Ya. Sebab doa dia mustajab. Yang kelima sokong perjuangannya. Kalau kita jumpa orang alim itu kita sokong perjuangannya. Yang keenam doakan kesehatannya. Mudah-mudahan sakitnya sembuh. Mudah-mudahan uzurnya sehat Yang ketujuh duduk sekampung dengan dia. Yang maksud duduk sekampung ni duduk satu kampung, duduk dalam majlis ilmu dia Duduk dalam hidangan dia nah, Sebab Ada riwayat daripada Kabul Akhbar Seorang yang sudah wajib masuk neraka Allah menyuruh Malaikat jibril Tanya kepada orang tu Kalau dia ya, Ada Sekampung dengan orang alim Dia biar orang alim kekasihku Masukkan surga Itu nama sapaat orang alim Orang tu kata tak ada. Tanya lagi. Adakah dia duduk dalam majlis ilmu dah? orang alim? Oh dia kata tak ada. Tak ada tak ada. Saya mana suka. Semua haram, semua haram, semua dosa. Semua masuk neraka. Siapa nak duduk? Ha. Tanya lagi. Adakah dia satu hidang dengan orang alim makan? Heh, mana ada nak satu hidang makan dengan dia. Saya tak suka dia. Ya. Tanya lagi. Adakah dia senama dengan orang alim? Senama ha. Kalau senama masuk Masukkan dalam surga Macam saya Ada harapan Ada senama dengan orang alim? Ada? Ada? Siapa? Imam Al-Ghazali Jadi harapan saya cerahlah Tuan-tuan saya tak tahu ha. Asal tak senama dengan orang alim Sekurang-kurang walaupun saya tidak alim Tapi ada senama dengan ulama Imam Al-Ghazali Tambahan pula Saya pernah bermimpi Bertemu Imam Al-Ghazali Itu yang saya terus beramal Dengan zikir-zikir Imam Al-Ghazali Sebab saya bermimpi Bertemu dengan dia pada sebuah masjid Lepas dia mengajar Murid dia tak ramai Sembilan orang ada Habis mengajar dia jumpa saya Assalamualaikum Dia Salam dengan saya, dia gonjang goncang Lepas itu, dia pergi. Saya tanya dengan muridnya, siapa lelaki laki itu? Itulah Hujatul Islam Imam Al-Ghazali Rahmatullah. Subhanallah. Ya? Saya tak sempat belajar. Ya? Saya cuma dapat bersalam dengan dia. Ha. Jadi, muslimin dan muslimat, ya, sebab itu saya terus mengamalkan jikir-jikir Imam Al-Ghazali. Siapa dia orang alim yang layak menjadi pemimpin itu kepada politik Islam satu nah, tengok tuan jari lah orang alim yang takut Allah in nama ya syallallahu ibadil ulama tuan guru tu takut Allah itu orang alim itu ulama layak menjadi pemimpin kepada politik Islam. Nah, bukan sebarang orang tuan-tuan ya? Nak menerajui politik Islam itu Sebab bila berjaya Islam Tegak hukum Islam Laksana undang-undang Islam Jadi menerangkan supaya ulama' yang takut itulah Yang boleh menegakkan hukum Islam Dua Al-ulama' warasatul ambiyah Ulama' yang mewarisina Nabi-Nabi Ilmu nabi, akhlak nabi, ibadah nabi, takhayul nabi, perjuangan nabi, semuanya macam ha? nabi. Kalau macam Yahudi bukan ulama. <tuh> ulama pula pakai tel. Ah, <tuh> cerita ha, nak kan? Ah, ha, sahibus samahah, sahibul fadilah pakai tel juga. Ha, ah, ya? Itu bukan ulama. Tidak mewarisi akan nabi. Yang ketiga Menjadi ikutan umat Berilmu dan beramal Ulama itu banyak ilmu Ulama itu banyak amal Sehingga umat boleh, boleh ikut Ada nah, tuan guru Dia ikut umat Bukan dia diikut oleh umat ya? Dia ikut umat hmm. Kita tanya kepada tuan guru tu, kenapa tuan ngawinkan anak, disanding-sandingkan anak depan khalayak ramai? Apa nak buat? Orang ramai dah buat, ya. Ha, apa nak ustaz tu? Ha, ustaz tu. Kenapa anak disanding-sandingkan di khalayak orang ramai? Dia kata apa nak buat? Orang kampunglah semua buat. Ya. Orang semua dah masuk neraka Takkan kita tak masuk aja deh. Ya? Hmm. Itu tuan guru tu. Tapi dia ha, berpendapat macam itu sampai dia ikut umat bukan umat ikut dia. Walinya well, dia bilang itulah kebanyakan ulama sekarang yang ceramah, yang apal Quran, yang ha, macam-macam, yang macam, -macam, macam tu lah tak boleh ikut boleh orang ramai dia ikut orang ramai. Ah ha, macam tu. lagi. Ulama tadi itu yang ketiga, yang keempat, mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang dia banyak akhirat, dunianya tak apa, dunianya tak banyak. Ya. Kalau kita nampak bahawa dia banyak dunia, akhirat tak ada, ya. itu bukan ulama, ya. Yang kelima menjadi pelita kepada umat, dia terbakar, umat terang. Pelita, dia terbakar, dia hangus, tapi orang lain terang. Dia susah Tetapi umat selamat Daripada eh, Kebatilan kepada kebenaran Yang ketujuh Tiada menjual ayat-ayat Allah Dengan harga yang sedikit Macam yang dijual oleh kaji-kaji Mubiti-mubiti itu Diupah oleh pemerintah Seribu dua ribu Sudah Agama Allah dijual Sehingga tidak boleh berjalan agama Allah itu yang dikatakan pejabat agama tidak boleh jalan hukum agama pejabat agama jalankan hukum hukum KP alia sembilan saya basikal di Johor di satu masjid nama dia masjid bintang orang pejabat agama datang satu terak tulis satu terak bawa garis ya. Ini arahan pihak yang berkuasa ya. Dia kata jadi Allah tak kuasa lah Tak ada Allah dah tak kuasa Yang kuasa pihak yang ber, yang berkuasa Bawa balai polis Tapi dia tak gari Dia tak gari saya lah Tak tahulah dia tak nampak tangan saya ke Wallah Wallah mana? Tapi dia tak gari saya okay? ha, Dua kali kena tangkap Dia tak gari saya okay? Ini ulama' yang membakar nama dia Bukan terbakar Bukan terbakar ha, Mari itu kita ceramah ugama Dia tangkap Dia ahli ugama Dia pejabat ugama Menangkap orang ajar ugama jangan. Cuma tak ada tuliah hari. Saya dah minta tuliah. Kenapa kamu tak bagi pihak yang berkuasa tak bagi? Oh, jadi UGM ni pihak yang berkuasa punya lah, bukan Allah sawalah yang berkuasa punya. Tidak, kata ha, dia. Wah, Walia juga lah. Ya. Itu yang dikata. Ya. Daur berpusing bu. Pusing ha. masa semayang tadi, agama dia ikut Allah Allah bila nak ceramah Allah kena ikut undang-undang kita. Ambil tuli, Ambil tuli tak ada tuliah. Nabi Muhammad ceramah pun tak boleh sebab tak ada kebenaran daripada kita. Ha. Ha. Itu yang kita kata Allah. Kena ikut kita satu ketiga kita ikut Allah. Nah, itu yang saya bagi contoh. Umar menjadikan Zayf, Zayf menjadikan oh, Umar. Walikah jebelah. Jadi Muslimin dan Muslimat, ulama yang hati kotor Ya. <tuh> Lagi yang ketujuh menyembunyikan yang kha. Tiada menyembunyikan yang khak Walaupun pahit ha, Itu ulama Walaupun dia kena tangkap, Walaupun dia kena lukak ya? Maka dia sanggup Menerima yang pahit Macam Imam Ibn Ham Imam Ibn Hambal ya? Yang ke Tidak tunduk kepada pemerintah yang zalim, Pada perkara yang batir Tidak Ini batir saya tidak ikut, walaupun kamu pemerintah. Macam Imam Ibn Hambal disuruh oleh Khalifah Baghdad mengatakan kepada orang ramai, kamu cakap dengan orang ramai, Quran mahlu. Kata Imam Ibn Hambal tidak. Quran kalamullah. Ya, Allahu Qodim. Allahu Qodim. Ya, Quran kalamul Qodim. Nah, dia tidak kata Quran mahlu. Aku tangkap kamu, tangkaplah. Aku lock up kamu, lock uplah. Aku seksel kamu, seksel. Dia panggil orang buta memukul imam ibnu Hambal dengan sekuat kuat hati, sebab dia tak nampak ibnu Hambal orang buta. Dia hayun semua semua, dia hayun semua semua. Malam itu Imam Ibnu Hambal berdoa. Ya Allah, jikalau aku yang benar, kau panjangkan umurku, aku tegakkan kebenaran. Jikalau khalifah tu yang batil, kau matikan malam jangan sampai besok. Malam tu juga mati. Khalifah Baghdad tu mati. Kepala dia sakit Mendengar Al-Quran kalamullah Al-Quran kalamullah Al-Quran kalamullah Di angkasa Besok mati Tukar adik dia Menjadi halifah Langsung adik dia bebaskan Imam Nuhambal Lepas bebas Dia ceramah lagi Dia mengajar lagi Dia buka kitab lagi Main tu Keluarlah kap Terus Berseramah lagi Ulama' yang ha, Tidak tunduk kepada pemerintah Pemerintah yang kena tunduk Dengan ulama' Dia tengok-tengok Orang yang pukul malam tadi tu Dekat lokap, Ada belajar Eh orang buta Kenapa kamu belajar dengan saya Kamu ulama' Akhirat Sebenar-benar ulama' Yang boleh menjadi pemimpin kepada umat Habis Malam tadi kenapa kamu pukul aku kuat-kuat Sampai nak mati aku dibuatnya Kata dia nak bagi peluang Tuan Guru mati syahid Nak bagi peluang Tuan Guru mati syahid Dengan saya pukul kuat Mudah-mudahan Tuan Guru mati Dapat mati syahid Ambi cantiknya niat kau Nak bagi peluang Aku mati syahid Sekarang aku doa untuk kau Ya Allah Selitkan mata orang buta itu. Terus selit. Mustajab. Mustajab. Ini ulama'-ulama' dulu. Sebenar-benar ulama' Mustajab doa. Ulama' sekarang ni saja. Doa tak mustajab. Allahumma. Allahumma. Allahumma. Tak mustajab. Dia minta orang tu mati. Dia pula yang mati. Ya. Itu muslimin dan muslimah. Cari ulama itu untuk jadi pemimpin. Yang kesembilan, ulama itu tiada memukat kekayaan dan kesedapan dunia. Jadi ulama rumah mewah, kereta mewah, makan mewah, ya, semua mewah tak layak menjadi pemimpin. Nanti kalau dia memimpin, dia bukan. Perkayaan. Dia bukan kesedapan. Itu nah, yang kita tengok pemimpin-pemimpin kita ni. Sebab dia bukan ulama. Rumah meh. Rumah mewah. Ya. Kereta meh. Mewah. Kayu belak dia punya. Lombong dia punya. Saham dia punya. pistol dia punya. Dia punya. Semua dia punya. Nah, langsung dia kata adil. Adil Apa lah. dia makan empat ratu. Kita makan 4 ringgit Nasi campur Tuan-tuan tak pernah makan dengan dia orang Kalau cuba makan dengan dia orang Sekali adab tu 400 Anak gampar baba tu Makan tu order daripada Jepun Makan tengah hari 1,800 Dia kata adil Kita makan nasi campur Dia makan nasi papreng Makan nasi goreng Amerika masih makan nasi goreng Apollo dikatakan adil ya? kepala kambing kepala kerbau kepala ayam kepala orang semua dimakan dikatakan adil harah <tang fronts> astagfirullahalazim ya? sebab bukan, ulang, bukan ulama bukan ulama bukan ulama dia menjadi pemimpin, memukat kekayaan, memukat kesedapan dunia. Tak percaya? Tanya dengan mereka. Rumah kamu ni berapa juta? <laughs> Kereta kamu ni berapa juta? Duit kamu dalam bank berapa juta? <laughs> Kita cuma banyak hutang. Ya? Ha. Sampai minyak masak pun tak ada. Ya? Rumah dia macam-macam minyak ada, Minyak petrol dia, minyak masak dia. Ya? minyak pelincir, semua minyak kita minyak masak pun tak ada lagi ulama' itu yang ke-10 tiada menuntut kemasyhuran dan ramai pengikut banyak, jadi banyak tuan-tuan guru nak banyak mesyod dan nak ramai pengikut ha, macam itu. itu bukan ulama' Yang ke kesebelas, tiada berani mengubah, mendukar, melaksanakan hukum Allah kepada hukum Tawud. Kalau dia melaksanakan hukum Tawud, tidak melaksanakan hukum Allah, itu bukan ulama. Tak boleh jadi pemimpin. Yang ketiga belas, tiada mencampur adukkan yang khak dan batil. Tekli dia dan pelaksanaan hukum. La talbisul haqa bil batil. Kalau dia campur adukkan yang hak dengan yang batil Bukan ulama Orang panggil tuan gurulah dia Bukan ulama Sebab masih menyampurkan yang hak dengan yang batil Yang terakhir nak tengok dia ulama Dianugerahi karamah oleh Allah Ta'ala Allah bagi karamah Beri perkara luar biasa Luar biasa <coughs> Macam corang tuan guru dia berkata dengan anak murid dia Kamu kalau sembahyang khusyuk, Jangan Tengok kiri Tengok kanan Tengok atas Tengok bawah Tengok tempat sujud saja Tapi bila dia jadi imam Bismillahirrahmanirrahim mata Murid-murid pun Macam mana Tuan Guru ni Dia suruh kita Kusuh dia semayang pula tak usyuk Langsung masa mengaji macam tu Tanyalah Dah satu tahun ni disuruh kita kita usyuk-usyuk Dia tak usyuk Murid tadi pun beranikan diri Dia tanya Tuan Belum tanya baru sebut Tuan Saya nak tanya Tapi belum sampai dia cakap saya nak tanya Baru cakap Tuan ha. Tuan Guru itu kata, ha? Langsung dia tunduk. Tunduk kawan sebelah, tanya lagi. Dia belum jawab. Dia baru sergah saja. Kata yang tanya tadi, saya sudah dapat jawab. Bila masa dia menjawab? Kamu kata dia sudah dapat jawab? Langsung... Kata budak yang tanya tadi itu Waktu Tuan Guru Buka mulut tadi itu Dia bagi jawab Saya nampak dalam mulut Tuan Guru itu ada laut Dalam laut itu Ada bangkai ajin Terapung-rapung Jadi bangkai ajin itu Tidak Jadi air laut itu Mutanajis Sebab tidak mengubahkan warna Rasa dan bau jadi sembayang Tuan Guru itu macam laut itulah Tidak cegera, tidak rosak Sebab semayangnya cukup luas ha. Oh macam itulah Bermakna Tuan Guru itu ada karoma Tak payah jawab, buka mulut, sudah terjawab Terjawab ha. Dijawab dengan karoma Saya tadi buka mulut, Tuan-Tuan nampak apa? Tak nampak apa-apa kan? Tak ada karumah lah. Bukan tuan gurulah. Bukan ulama lah. Sebab tidak dianugerah karumah. Ada tak ada perkara yang luar biasa saya dapat, yang orang lain tak dapat, IST. Ya? tu luar biasa tu. Orang lain tak dapat. Saya pula boleh dah. Saya pula boleh dapat. Itu pun sekali aja. Tahun 84 sampai 2007 Tak ditangkap lagi eh? Tak masuk lokap lagi Sampai saya ketagih Bila nak masuk lagi macam tu. Ha, tu. muslimin dan muslimat Susah nak dapat perkara luar biasa ya? Jadi muslimin dan muslimat Pemimpinnya macam itulah Yang dinamakan ulama Jadi politik Islam itu Macam mana rupa saja Ah ha, kita nak tu. Sebab semua orang mengaku politik dia politik is politik Islam. Orang lain tak Islam. Politik dia yang is Islam. Semua orang mengaku macam tu. Aha. Jadi kita nak suluh mengikut apa yang disebut di dalam kitab. Satu politik Islam itu niat baik kerana Allah. Berpolitik tu Baik ulama'nya Sebaik orang yang berpolitik itu Niatnya baik Kerana allah Tak ada kerana-kerana yang lain Sebab itu Nabi kata Fahamankah nak hijratu ila Allahi wa rasuli Fahijratu ila Allahi wa rasuli Niat baik Sebab itu Cuma dia berjuang sajalah Berpolitik sajalah Tidak ada kerana-kerana Yang kedua Politik itu baik dan dilulus oleh syarak. Syarak luluskan, syarak benarkan. Ya? Sebab politik itu politik Islam. Kalau politik itu bukan politik yang berunsur dengan unsur Islam maka walaupun niat baik tetapi tidak dinamakan politik Islam. Obama banyak orang Dua konsep the rock, the wing, the sat, the setan. Ya belum heboh, suah heboh, pantas sial, tak sial. dia kata niat baik, niat baik. padahal itu tidak dilulus oleh syarak, ya? konsep-konsep tu syarat tak lulus. Ha. niat baik nak tolong anak yatim, nak tolong janda, nak tolong orang miskin dan macam-macam, maka tidak dinamakan baik. Selagi ya, benda itu tidak dilulus oleh syara tak baik, tak baik bukan politik Islam. Tonton janganlah tengok jam selalu. Eh tengok. Tak tahu kau ustaz dah buku 10 ni. Saya bukan selalu datang, sekali-sekala. Sekali-sekali macam betul ya. Apa salahnya lama sikit macam tu. Lagipun duduk dalam majlis ilmu ni pahala sangat banyak. Ya. Walaupun pejam, celik lagi, Pejam, celik lagi. Ya. Sudah ada itikanya orang sebelah. Sudah habis. Macam orang beribadah Seribu tahun. Duduk aja. Ah, ha, Macam orang beribadah seribu tahun ha, Kalau macam kita malam ni Dekat dua jam ni ya. Banyak ibadah dapat ha. Lagi yang ketiga Pelaksanaannya baik Tiada melanggar syarat ha, Nak melaksanakan politik itu Dengan cara yang baik Cara yang baik itu tidak melanggar hukum syarikat, hukum Itu politik Islam. Kalau melanggar hukum syara, bukan politik Islam. Mana tiada apa-apa tu. Nampak banyak orang tak peduli melanggar hukum syara. Asal eh, politik berjaya. Yang keempat, natijahnya baik untuk menegakkan hukum Islam per politik boleh pilih itu bernatijakan berjaya menang akan saya tegakkan hukum Allah, hukum Allah. Ha, itu politik Islam. Kalau dah dimen menang ditegakkan hukum lain, itu bukan politik Islam, itu politik kafir. Ha, macam yang sudah kita tengok ni 50 tahun menang. Ya. Tapi tak ada satu pun hukum Islam ditegakkan, yang ditegak, yang dilaksana hukum hukum kafir itu bukan politik Islam. nah, sekali kita tanya, awak orang Islam kah? Perai Islamlah. Orang Islam, kenapa tidak laksanakan hukum Islam? <laughs> keluar daripada hukum kaf, hukum Islam kepada hukum kaf kah? kita keluar daripada pati, pati batu, masuk pati kayu. Jadi pati apa kita? Pati apa Pati kalulah Tidak pati batu batul Nah tentulah kita keluar daripada hukum Islam Masuk hukum kapir eh? Tukar hukum Islam Kepada hukum kapir Kapir lah Tadi orang tak faham nah, Cuba belajar ilmu ta'id Belajar ilmu ta'id Di mana orang-orang Yang dikatakan makrifat akan Allah Berpengetahuan itu Maka lah dikeluarkan empat yang pertama, jahil Pena keluarkan Selagi jahil ya, yeah, yeah. Tidak dapat makrifat Dua, syak Separuh ragu, separuh iman Tiga, zon Sedikit ragu Banyak iman Empat, waham Banyak tak iman, sedikit iman Maka keempat-empat ini Wajib, mesti, tak boleh tidak Dikeluarkan daripada hati orang itu Ha. Kalau tidak Tidak mu'min Tidak mu'min Apa? Kaper lagi Itu yang banyak orang Dia tak belajar ilmu tauhid, eh. Dia tak tahu dirinya Syak, Zon, Waham Dia semayang juga Dia pasir juga Dia dekat juga Dia haji juga Tetapi di dalam ni Syak, Zon, Waham yang Allah Taala kata fi qulubihim maradun bajadahumullahu maradun ragu punya ragu ragu punya ragu sehingga mereka tidak yakin dengan Islam yakin dengan kafir mereka tidak ambil Islam mereka ambil kafir wal iyad billah jadi muslimin dan muslimat lagi yang kelima politik Islam itu tiada meninggalkan yang perdua ini Berpolitik itu Yang perduain tidak ditinggalkan Apa yang perduain? Sembah? Sembah yang Ada orang politik Mesuarat, mesuarat, mesuarat Tak semah? Tak semah Kadang dia mesuarat itu dekat masjid Dekat surau, tak semah dia Itu bukan politik Islam Sebab meninggalkan perduainya Orang yang berpolitik itu Tidak tutup orang sebab Melutup orang itu Perdoa Perdoa ha, Macam jin tu, Jin tu buka orang ya? Tak kenal jin Kenal tak? Ha, kenal takkan pula Mak jin tak kenal ya, Bapak jin kita kenal pula Mak jin tak kenal ya? Memang jin bu buka orang Jin, tak ada seorang pun yang tutup oh? Yang tutup orang Ya Ada cerita Murid Tuan guru tu bertanya Boleh saya jumpa jin Boleh Engkau nak jumpa jin Bagi masuk bilik air dulu Ambil air sebayang Ya belum sempat ambil air semayang Dia sudah jumpa kampung Jin Perempuan lawa-lawa Cantik-cantik, putih-putih Tapi buka orang Buka orang Nak tengok Orang perempuan tu, bangsa Jin Dia buka buka orang Sekarang perempuan Jin ni ramailah Walaupun orang politik Tetapi dalam keadaan Meninggalkan perdoaian Meninggalkan menutup orat Ha itu jendah Langsung Dia jumpa Ketua kampung tu Saya nak kahwin Dengan orang perempuan Dalam kampung ni Boleh? Kahwin punya kahwin Kahwin punya kahwin Lebih kurang satu tahun Ya Dapat anak satu Bila dia tengah timang-timang anak itu. Maka Dia teringat Kawan dia yang seorang Dia datang jumpa tuan guru tu dua orang ha. Dia cakap dengan isteri Abang nak balik lah Teringat kawan yang sama-sama datang Kalau abang balik Abang tak jumpa lagi Tak jumpa anak lagi Sebab alam saya dengan alam abang lain eh? Alam saya alam jin Alam abang alam manusia tak peduli lah, tak jumpa engkau tak apalah, tak jumpa anak pun tak apalah. Saya dah rindu dengan kawan saya. Dia pun melangkah aja daripada bilik air. Hilang semua. Dia tengok kawan dia, tengah minum kopi dengan tuan guru. Kopi jadi masih panas lagi. Belum sejuk. Eh. Saya sempat kahwin, sempat dapat anak ya. Ha, dalam masa yang singkat, kopi belum sejuk lagi Ama Itulah alam jen Bahawa jen itu tidak ada seorang pun yang tutup orang ha, Itu muslimin dan musliman Siapa-siapa yang berpolitik meninggalkan yang perduain Bukan politik Islam Yang ke-6 Bersatu padu dan menyatukan umat Islam Parti itu satu parti yang menyatupadukan umat Islam dan apa ni menyatu dan menyatukan umat Islam. Bukan parti itu ya yang menceraiberaikan, memecahbelahkan umat Islam sehingga umat Islam tak ada ukhuwah lagi. Sekarang macam itulah. Lain parti aja tak boleh berkasih sayang. Nah, parti kayu dengan parti batu bermusuh-musuh. Oh, sampai hari kiamat, kau batu, aku kayu. Maka sebab itu bukan politik yang tidak menyatupadukan umat Islam, itu bukan politik Islam. Jadi muslimin dan muslimat yang diberkati oleh Allah Ta'ala hampir dua jam lebih ceramah gambar ni. Saya nampak tuan-tuan tak ada ngantuk pun. ya. Uh makin sergas makin sergas saya cadang nak sambung lagi tetapi membuatkan orang jemu dan tak mau mendengar lagi maka saya berhenti setakat ini dahulu sehingga kata sehingga kita boleh bertemu lagi pada satu masa yang saya cadang nak menerangkan lagi macam mana membersihkan hati sebagai penutup. Tetapi boleh kerana sudah jauh malam, saya berhenti sahaja tu. Ada empat dzikir untuk membersihkan hati. Satu dzikir harian Imam Al Ghazali. Dua, ya, membersihkan hati dengan dzikir tujuh nafsu. Ya, ada tujuh dzikir dan yang ketiga membersihkan hati dengan zikir syariat, tarekat, hakikot dan makrifat dan yang keempat membersihkan hati dengan zikir tahajud seumpama malam kita dapat bangun tahajud ya. langsung sebelum daripada tahajud selepas semayang sunat utuh itu kita berzikir dengan tujuh zikir saya terangkarenkan yang lain tu senang, tapi ini ada kesusahan sikit. Satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 kali. Dua, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 10 kali. Tiga Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah, Subhanallah. Sebelum kali Empat Dengan takdis Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Lima Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Sebelum 6 la na ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali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 Langsung so, saya berhenti daripada selamat ini Sebelum saya berhenti dan baca doa dan tuan belilah buku yang saya jualan Saya tulis sendiri Kita perjalanan jauh Kemudian yang kedua Risalah zikir dan doa Doa-doa mustajab saya ada tulis di sini Yang keempat zikir munajat Malam-malam hari sebelum daripada tidur Lapangkan masa Beribadah kepada Allah Dengan berzikir monajat Ada dua belas zikir Kalau tak boleh satu malam itu dua belas Tiap-tiap malam satu zikir Dan Yang keempat Weret Selepas solat fardu Di Darul Atik Di Darul Atik Dia punya weret panjang Kalau subuh tu Semayang subuh Sampai pukul tujuh setengah Baru habis daripada berwirit Jadi, wirit ni diambil Daripada wirit-wirit wali Allah Di mana wali-wali Allah Selalu mewiritkan pada tiap-tiap waktu Itu kita ambil untuk jadi wirit kita ya? Jadi, kalau nak jadi wali Allah Berwiritlah dengan perit wali Allah Dan satu buku fikah Untuk mengajar anak istri Secara mudah Saya tulis dengan cara mudah ya? Dan satu buku lagi tajuk setan kalau belum jadi setan elok beli buku ni kalau sudah jadi setan tak payah beli Ya, saya ada tulis bapa setan emak setan, anak setan, cucu setan pemimpin setan ya. tentera setan, tukang azan setan, semua ada dan zikir-zikir yang ditakuti oleh setan ya. ada zikir yang setan takut ya, macam tu dan satu buku lagi mari beribadah. Ha, ya? Tak ada tak ada tak ada nama, tapi di dalamnya macam-macam. Ha, ibadah kita boleh buat berpandukan kepada buku ini yang saya ambil daripada beberapa kitab. Dan akhir sekali satu buku Perihal wanita yang baik. Macam mana nak didik anak isteri yang baik mengikut ugama, ya? Ha saya ada tulis di sini Kalau ada anak perempuan Tak dapat jodoh lagi Pun ada doanya di sini ya. ha, Banyak orang perempuan Kalau malam-malam dia telefon saya Pukul 1, pukul 2 Ustaz, saya Ramlah Duduk di Islam Umur 43 Belum kahwin lagi Tak dapat jodoh lagi Saya kata dengan saya, sudahlah. lah ya. ha. Nah Payah-payah kan Nak tunggu orang lain tak datang-datang Dengan saya sudahlah. lah Alah ustaz ni nak bergurau pula Kamu amalkan Dalam buku Perihal Wanita Saliha 3 bulan lebih kurang Ada orang pinang dia Dapat jodoh dia Dipanggil saya ke Madis Walimatul Urus Hari ni buku dia Dan lagi Saya ada bawa ubat Ubat ni cukup mustajab Malam ni makan, besok baik. Malam ni makan, besok baik. Yaitu sakit lutut, sakit tumit, sakit kaki, sakit pinggang, sakit bau, sakit gout, sakit sendi, sakit sarap saraf. Anaya, tonton belilah untuk membantu Darul Atiq. Yang buat ni tuan guru daripada Kelantan sebab itu dia tak bagi nombor telefon, tak bagi alamat ya. Dia takut. Pasal tak dapat pengesahan Dari pihak yang berkuasa. Ya, gitu. Jadi tonton dan beli. Tak mau beli pun beli juga, betul ya? Satu niga kelapa dara. Ya. Yang buat ni murid saya. Baru balik dari daerah Sarawak. Dia tanya saya, "Ustaz, ada darah tinggi ada? Ada kecik manis? Ada?" Cuba minum. Kelapa ni Minyak kelapa ni Malam sekali, besok sekali Saya punya kencing manis Tak ada nombor Punya rendah Tak ada nombor ya. Dia tulis HI High important ya. Nombor tak ada, 30 tak ada 29 tak ada ya. Minum punya minum, belum habis 2 botol Sudah turun 12.1 Minum 12 penyakit itu pun tinggi. Kalau pergi hospital, kena cucuk insolent. Tapi jadilah daripada tak ada nombor, ada juga nombor ya. Ha, 12 penyakit. Darah sini pun sudah turun daripada 160 turun 127. Jadi mana tahu ada rezeki tuan-tuan Nak sembuh daripada penyakit itu Minum air kelapa darip Dan beli barang-barang yang lain itu Untuk membantu darul ati Di antaranya untuk menghantar anak-anak yakin Keluar belajar di Syria Jadi pada bulan tujuh ini Akan dihantar tiga orang Belajar di Syria selama lima tahun Termasuk anak saya sendiri Yang berumur lima tahun saya ada anak kecil, umur 5 tahun lagi. Dan saya nak hantar belajar di Syria, 5 tahun atau 10 tahun. Dengan maknya sekali. Saya tak pergilah. Jadi, maknya pergi anak yang umur 5 tahun pergi belajar di syariah mudah-mudahan balik jadi ulama macam tu itu saja alam doakan saya panjang umur lagi sehat tubuh badan boleh bertemu lagi kalau nak ikut mengaji tauhid saya ada mengajar di Kulim Taman Kenari tiap-tiap hari Rabu yang keempat lepas Semayang Maghrib ya, di Kulim Taukhid eh, aman kenari pada hari Rabu yang keempat kitab Darussamin itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was subhanakallahumma wa bihamdika nashadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilik bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. wa ala malayikatillah wa la hawla wa la quata ila billah adadakuli harfin, kutiba abadal abidin wa daharat dahiri Allahumman surna wal muslimin wahlikil kafarata wal mubtadiata wal musrikin wa zhalimman Alimin, walatadil alibina illa tabara, wa alibina adalhum adaban alibah. Allahumma sattib shamlahum, wa qasir umrahum, wa kuzhum ahza ajiin muktidirin wasallim. Ya arhamarrahimin, wa alhamdulillahirabbil alamin. Takubbal Allah min kum, min aw min kum, ya karim. Semua ni kita jumpa sahabat saya Ismail Untuk